Avui me'n vull anar, com sempre, jo també diria, una miqueta lluny de tant en tant aquí la vora, de tant en tant lluny però bé, la qüestió és fer coses curioses coses que moltes les sabem però no les recordem moltes que no les sabem i algunes que són també interessants per conèixer-les A veure, carn i mata a on me'n vaig? Me'n vaig ni més ni menys. Me'n vaig, doncs, cap a la Índia. Me'n vaig cap Hastant. Rajasthan. Carnimata Karnima, era una dona hindú que va néixer al cel de 14. Vale. I ara hi ha un temple que es diu Carni Mata allà. Un temple molt bonic, un temple preciós, un temple meravellós però ara ho explicaré. Està ple de rates, aproximadament 20.000 rates. Per què? Perquè en aquest temple hindú doncs veneren les rates però per què? Anem a veure. Carni Mata aquesta dona hindú va néixer al 714 i va demanar a la deesa Yama, una deesa, la deesa de la mort, que tornés a la vida a un familiar que ella tenia, que havia mort ofegat en un tanc d'aigua. La deesa, primer de tot, es va negar, va dir que no, que no, que no i que no. Però després va permetre en aquesta persona tornar-lo a la vida i a tots els membres de la tribu de Carnimata va dir que si volien que tornés la vida en aquesta persona de la família tots els altres tindrien que tornar reencarnats com rates aleshores aleshores reencarnats com rates per tant Tothom que va en aquest temple veuen les rates. N'hi ha aproximadament 20.000 rates. I cada rata significa que són els membres de la tribu de Carnimata que van tornar-se a la vida reencarnats com a rates. perquè Per salvar a una de les persones que es viu afegat. Els devots, els que van allà, resen. Fan ofrenes. Fins i tot es mengen les sobres que les rates deixen. Per què? Perquè les consideren divines. En aquest temple, és que, no ho dic en broma, es troben les majors curiositats del món. Per què? Fins sense. Els devots que van allà, els debuts que van allà, fan llargues distàncies, es gasten diners, passen dies viatjant. Per què? Pues perquè la Índia és gran. Llargues distàncies. Les rates en un altre lloc que no sigui allà són considerades repugnants. Això en molts llocs del planeta com una plaga repugnant. Doncs en el temple de Carnimata, per ells, és com un oasis d'adoració. Adoració a qui? Adoració a les rates. A les rates els demanen salut, a les rates els demanen diners, a les rates els demanen, amb una paraula, els demanen tot lo que creuen que han de bra. Per què? Perquè tots aquests, aquests animalets, les rates, són els reencarnats dels membres de la tribu de Carnimata. És algú curiós. Les rates corren per tot arreu. però per tot arreu s'enfilen pels murs. Són lliures, ningú els agafa, ningú els toca, ningú els diu res. són lliures. pugen, baixen, entren, surten. pugen sobre els visitants. Perquè els visitants, quan entren allà, els hi porten menjar. Menjar de tota mena. Els que tenen molts diners, els hi compren menjar. Els que no en tenen, els hi fan els dinars i els hi porten. O sí, sigui, que és una cosa... És una cosa... Bueno, imaginat. Aquestes rates, amb el seu idioma, se'n diuen caves. Caves. O sigui, quan un dia vagi i sentim alguna d'una cava, la paraula cava vol dir una rata. Per tant, els hi porten menjar de tota mena a les caves. I s'ha de desperar, s'ha d'anar de, o sigui, molt en compte en no trepitjar una cava. Perquè si trepitges una cava, o sigui, una rata, la llegenda de carnimata, i mata, o sigui, de la, deesa, de, la deesa, de la dona hindú aquesta que s'ha fet al temple, doncs, diu que totes les persones en allà han d'estar i d'anar descalços. Doncs, si una persona trepitja o fa mal a una de les rates, sense voler... És pecat, és pecat. Per tant, quan allà la gent arriba, van molts matrimonis, molts fills, doncs pues els porten a tots, deixen les sabates a l'entrada, més ben dit no les deixen a l'entrada perquè ho vaig veure hi han unes caixes enormes, enormes, que amb una persona com jo arriba a la cintura, i tiren allà les sabates, les xancletes, el que et porten els peus, tot va allà dins. Doncs pues quan surten, ho recullen. Però, fins als crios, petits que caminin, s'han de treure les sabates. O sigui, és impossible. A més, hi ha unes rates que són especials. N'hi han algunes que són molt fosques, quasi negres, i molt poques... Que són blanques, que les blanques són especial. Es diu que a tot arreu, si vols una senyal de bona sort, tenen que haver-hi de tant en tant alguna rata blanca. I en aquest cas hi han rates blanques i llavors que tothom diu oi, oi això és una senyal de bona sort i una benedició divina. O sí sigui que en fins Veiem coses que, que, que és que, bueno, és única. És que van visitant països, tant don's compte que per nosaltres una cosa ens sembla rara en allà és lo normal, i no en aquest país, en un altre. Hi han països que et saludes i baixes el cap, i han països que et saluden i chequeen el cap. Hi han saludes, saludos que et passen la saliva, ni han d'altres que per sola et te'squitxen amb la saliva. És que hi han coses curioses per tot el món. Aquí, en aquest cas, nosaltres si tenim rates a casa, encara que només en tenim bona o dues, intentem treure-les. en doncs aquí en tenen doncs, no, 20.000 rates i tot això a sobre si n'hi ha alguna de blanca és senyal de bona sort i una bona de vida. És una impressionant el que veus en aquestes coses. En cada, any, cada any en aquest carnimata hi arriben milers de persones, però milers, milers quan dic milers és milers quan les caixes aquestes hi posen les, les sandàlies o, o, o les sabates que portin és curiosíssim perquè quan busquen les sabates quasi causa dins quasi causa dins i sempre són les de últim les de baix a tot perquè segur que si surts abans que els altres hi fa riure fa riure perquè és que caus quasi a dins per agafar les sabates En més de posar-les totes a terra una al costat de l'altra no. tenen que anar totes a dins aquesta caixa almenys que ara he canviat ara però fa poc que ho vaig anar a -ho, i a i era, bueno una persona per exemple baixeta és que no arribava ni al final o Sí sigui que hi ha coses curiosíssimes a més, tinguem en compte que és el que vull dir eh, que està aquest temple llunyà de moltes ciutats perquè la Índia és tan gran també que les distàncies són grans a més a més la Índia passen coses ja curioses hi han trens moderns hi ha trens que no són moderns hi ha trens que encara hi va la gent penjada per dalt i que quasi no es tenen finestres unes finestres petites o sí sigui que a sobre, segons d'on vinguis és horrorós és horrorós perquè és molt i molt lluny tinguem en compte tinguem en compte que eh, els modestis en principi a la Índia són molt grans molt grans i sempre hi ha una quantitat de gent tan impressionant però tan impressionant que s'ha de veure entre que entren i que es passegen Això parlo en general eh, de, tots els, de tots els postos que es van els temples Hi han alguns que tenen jardins molt bonics doncs, doncs, és normal que també s'hi passegin la gent. Hi ha llocs que fan ofrenes amb focs, amb uns carbons especials que hi han. Doncs d'acord. Si hi ha, si hi ha uh, ofrenes, allà també hi ha gent. Si hi ha el lloc a, on, el lloc aon uh, posen unes ofrenes especials que són com carbó, que no és carbó, no ho és, eh? Vaig a dir que no ho és. Són caques, seques, de vaques, normalment són de vaques, normalment són de vaques, seques completament, ja no fan cap mal olor, no fan res d'olor dolenta, les agafen amb les mans, les agafen amb molts d'aquests puestos, n'hi eh? ha uns que no, que hi ha uns carbons que estan encesos, i altres doncs que el, el tipus de carbó que tenen és això, les caques dels animals. Són enormes, les tenen eh, aixafades, i tenen la mateixa forma que una enciamada de les que portem de Mallorca, no cruixudes, però més primes, en allà. Llavors, la gent les agafa, estan amb un cistell, Allà totes posades agafen el tros que volen, la trenquen perquè no fa mal olor quan que està sec i ja no fa olor de res Aleshores la posen allà que hi ha un que un foc encés, la posen en allà i allò és l'ofrena, disim de foc que ofereixen les persones que van en aquests temples. O sigui que, són coses curioses són coses que a mesura que vas donant la volta al món te'n dones compte que en un país és una cosa en un altre és una altra hi ha tantes coses diferents titsensim els colors nosaltres tenim uns colors que representen l'amor però els mateixos colors hi ha països que representen la mort aquí regalem eh, per exemple flors d'una manera allà tenen que ser un número en un altre país un número determinat de flors si no resulta que els estàs dient que es morin o sigui, que s'ha d'anar molt en compte, molt en compte. Quan vas a un país, si no hi has estat mai, primer has de estudiar te o comprar un lloc que et digui coses que no es poden fer, totes les que no es poden fer, o al revés, totes les que són negatives. Ara, el carnimata, i doncs, és una mica negatiu, no? Perquè doncs hi, hi ha llocs, temples, que no tenen ni una rata. Però el carnimata en té, com a mínim, 20.000 persones rates i cosa curiosa hem dit que hi ha persones que es mengen les restes que deixen les rates a la terra en un lloc que tenen de menjar o que els donen menjar i cauen i la gent s'ho menja doncs no hi ha hagut fins ara que se sàpiga ningú que hagi agafat una enfermedad o Sí sigui que també és curiós això eh? però bé, si van a carn i mata que sàpiguen el que es trobaran el que es trobaran és tot el que acabem de dir res més per avui, amics i amigues del programa Ares de Cultura gràcies per estar amb tots nosaltres i com sempre des d'aquí els envio aquella abraçada tan gran, tan gran, tan gran i aquell petó que no pots faltar mai, mai, mai adeu adeu adeu adeu Aires de Cultura a Ràdio Palafrugell la cultura a l'abast de la mà